Домашно насилие в условията на изолация. Помощ откъде? Помощ от никъде, вероятно си казват част от жените поставени в подобна ситуация. Толкова безнадежно ли звучи този въпрос? Питаме за пореден път в ефира на хоризонт до обед. Само един от последните примери мъж на 35 години е обвинен в убийство на жената, с която живее на семейни начала. Направил го е пред очите на трите им деца в село Ново-Уряхово. Новината е от 31 март. Как в извънредно положение работи помощта? Какво става с националната телефонна линия на Анимус? Какво става с националната програма за противодействие на домашното насилие, която трябваше да бъде приета, но не беше приета от Министерски съвет. За това ще разговаряме с Надежда Стойчева, клиничен психолог, психотерапевт и директор на Анимус. Здравейте, госпожо Стойчева! Здравейте и на всички ваши слушатели. Нека да кажа, че първо предлагам да погледнем към глобалния контекст, защото темата за домашното насилие в условията на изолация излиза в световен мащаб. В Китай, първата страна, където избухна епидемията от коронавирус, тройно са се увеличили случаите на домашно насилие от началото на кризата. Причината е в социалната изолация и в принудителното затваряне в къщи, често с самия насилник. Заради нарасналия Иск от домашно насилие по цял свят, Световната здравна организация, публикува в края на миналата седмица препоръки и мерки, които следва да бъдат взети. Какви са те, ще научим от доцент Михаил Околийски, представител на Офиса на Световната здравна организация в България. С него разговаря Таня Иванова, а след това ще продължим с българските реалности, с госпожа Надежда Стойчева, която слуша това интервю също. Пандемията представлява огромна тежест за здравните системи в цял свят, но в същото време има предупреждение за увеличен риск от нарастване на случаите на насилие над жени. Какви са препоръките на Световната здравна организация първо към здравните заведения? Данните, които имаме, са, че в кризи, както и кризата с COVID-19, насилието срещу жени се увеличава. Има репрезентативно изследване от Китай, което показва кратно увеличаване на насилието, както и двократно увеличаване на разводите. Преди да кажа какво СЕЗО препоръчва, искам да направя една разлика между тези случаи, в които вече е имало регистрирано насилие и хора, които първа отриват Подобна нетърпимост към най-близките си поради карантината, поради изолацията. Това се наблюдава в семейства или в двойки, които не са достатъчно наясно със себе си, не са минали през подобен тип предизвикателство и поради стреса, който се генерира от изолацията и на възможността, този стрес да се менажира, прищичат подобен тип агресивни прояви, както на вербално, така и на физическо насилие. СЗО разработи подобни препоръки. и ме питате за здравните заведения – те в момента са концентрирали усилията си към правенето с последствията от вируса, но би трябвало да продължат да имат подготвени както услуги, така информация за хората, имащи нужда от тях. Е това, което аз знаем че районните съдилища, например, продължават да функционират и да имат дежурни съдии, за да може да се отговори на премността да се дават ограничителни заповеди и след това всъщност да се насочва дело по повод на случаи на насилие. Организациите, които и до сега са предоставяли помощ, въпреки че в последните месеци бяха доста атакувани, маргинализирани по различни доста нерационални причини, продължават да работят. Кризисните центрове също. В тази криза, когато хората са ориентирани към собствените си проблеми и така се казва, се опитват да оцеляват по най-добрия начин, често забравяме необходимостта да сме солидарни и хуманни към най-уязвените. Здравните медиатори, които са един страхотен ресурс на държавата и на Министерството на здравоопазването, в момента са много активни и работят както по общение на превенцията и лечението на COVID-19 среди Ромските групи, така и по отношение на справянето с различни социални проблеми, а и последствия от евентуално насилие, причинено най-често от мъжете към жените. Но вероятно и случаите на насилие на деца а, има риск да нараснат, защото пък децата са затворени в къщи с изнервени родители. Да, така е. Затова... СЕЗО разработи няколко десетки много добре развити инфографики на СЕЗО по отношение както на доброто родителстване, така и на психичното здраве. И на родителите, и на децата. Какво да правиме, за да не пуснем стреса да ни завладе и да станем агресивни към децата, да станем агресивни един към друг. Те са качени на сайта на офиса на СЕЗО в България, във Фейсбук, на Анимус, портала на пациента. Организации. Какво самите жертви на насилие трябва да знаят в тази криза? Препоръките на СЗО е жертвите да имат харшимостта да спрат това насилие към тях и да потърсят професионална помощ да се обърнат към полицията. Трябва да имат план за изход, доверено лице, на което винаги да могат да се и даже да има някаква ключова дума, когато те кажат. Която не бъде разпозната от насилника, за да спре той разговора, да се имитира в някакъв вид помощ. Те трябва също да могат да стоят на физическото напрежение в къщи, защото не винаги е възможно да се вземат първи решения. Много жени ще бъдат принудени да изкарат известно време с насилник и а, не би трябвало да го провокират излишно, да намерят механизмите, за да оцелеят. И така, след като чухме Михил Околиски от Световната здравна организация към Надежда Стойчева, директор на фундация Анимус, госпожо Стойчева и в доклада за човешките права в България на Съвета на Европа, който излезе миналата седмица и сега от СЗО чуваме едно и също, недостатъчния ангажимент на страната ни по темата домашно насилие, както и констатацията, че заради кампанията от фалшиви новини, която провали ратификацията на Истанбулската конвенция, на всички НПО-та, които досега изпълняваха тази помощ за жени в риск, от домашно насилие им става изключително трудно. Какво всъщност правите в момента от Анимус? Как работи националната телефонна линия за жени, пострадали от домашно насилие, кризисния център? Всичко, което казахте е вярно, въпреки че ние продължаваме в тези условия да работиме. Ние, а, горещия телефон просто е с намалено работно време и ще работи от 9 до 21 часа всеки ден. Поради, поради това, че а, програмата, националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 забележете, сега е 6 април, все още не е приета от Министерски съвет. Много ми е мъчно, че трябва да и не ми е приятно да критикувам правителството в този момент. Те действително в момента са взели строги мерки за COVID, което е правилно, но не беше същото направено за жертвите на домашно на насилие и сега, както казахте вие, има убити жени. За съжаление, въпреки препоръките и на СЕЗО, и на Съвета на Европа, комисария по правата на човека Дуня Миатович, както знаете, има доклад за България, в който критикува дискриминацията към ромите. Дум мерките, които са на България свързани с домашното насилие и медийната свобода. В областта на домашното насилие тя критикува езика на омразата, Критикува нашето отношение към Инстанбулската конвенция и тези тревожни тенденции, които са в общността. Критикува това, че тази, тази инструмент даваше възможност за предоставяне на а, сериозни услуги за жертвите на домашно насилие. Действително в условията на затвореност жертвите са по-уязвими, тъй като нямат собствено пространство и място, където да се обърнат и да а, потърсят помощ. Също какво е най-важно да знаят жените, които в момента в условията на изолация са затворени със своите насилници? Във Франция има кодови думи. Когато влизат в аптека, например, могат да предадат съобщения, съответно да бъдат след това потърсени от полиция, т.е. да излезе информация за това, че им е изключително трудно. В Франция работи системата много бързо за жертвите, но нашите е, жертви на домашно насилие в България трябва да знаят, че телефона работи. Те могат да потърсят помощ, ако са отишли в аптеката. Също така трябва да знаят, че районните съдилищ, съдилища и прокуратурата може да издава бързи заповеди, защото това са спешни мерки и можем да съдействаме в това отношение. И е, трябва да знаеме също така, че е, всички услуги в Анимус е, работят при едни, разбира се, други е, изменени ситуации, но работи и кризисното звено, независимо, че там имаше контактен е, социален работник с covid беше затворен за известно време, работих все още, работим до края на април ние на националната детска телефонна линия. Вие споменахте за децата жертви. Там за месец март март има 5537 проведени разговора и само от 13 март те са доста повече. И имаме, за съжаление, най-високият брой на сигнали 80 за периода за един месец, откакто е стартирала линията, за деца, които се обаждат. Имаме случаи, които деца дават сведения за побои над, над единия си родител от другия, което е изключително а, сериозно в тази ситуация, в която се намираме. И ние разчитаме правителството да, а, да се държи по същия този строг начин, както се държи към COVID, а, по отношение на насилието, по отношение на стратегията, за борба за, за насилие върху деца по отношение на новия социален закон, който беше обсъждан и в който са участвали всички експерти от неправителствения сектор, а не да се огъва под натиска на една а, фанатизирана група, която предоставя фалшиви новини. И бихме искали да наистина да можем да кажеме, ако искате да кажем още един път телефоните за всички, които се нуждаят. Да, да, разбира се, това е важно. 1800 186 76 02 76 86. Ние работим в този момент изцяло на доброволни начала. Имайте предвид, че там работят доброволци, които отиват независимо от, къде, от условията на на COVID. Там има включително и юридически дежурства, включително има и хора, доброволци, които са незрящи, които не са се отказали да работят в името да продължаваме да помагаме на жертвите на, на домашно насилие. Изключително важно е това, което казвате. Ще се опитам да ги обобщя ключовите неща. Казвате първо, че а, може да бъдат издавани молби за, могат да бъдат подавани молби за незабавна защита а, и те а, могат да бъдат издавани а, като заповеди за незабавна защита в законовия едноседмичен срок. А, вие може да съдействате за подобно нещо. Просто информация. И на за несъмнения. Там, къде където да има неправителствени организации, те ще съдействат. Uh, големия проблем в България за домашното насилие е, че uh, жените трудно могат да го направят, защото те са и обесилени от самият натиск на насилието. Но там, където има помощ, адвокати, центрове за обществена подкрепа, един човек, областен или неправителствен организации, винаги с, една, с един гръб, с една помощ, може да се помогне на гръб. Въпрос е, ако една жена, поставена в такава ситуация, ни чува в този момент, да намери място, в което необъспокоявано и безопасно да направи обаждане към вас, така че да не застраши допълнително ситуацията в която се намира, да не застраши себе си допълнително заради ситуацията на изолация в която се намира, вероятно с нейният насилник. И още нещо важно от разговора с Надежда Стойчева от Анимус март месец имат най-високия брой на сигнали подадени от деца за упражняване на насилие. Било 116, 111, Телефона на националната телефонна линия за деца 116, 111, 111 едно, която а на, ще до края на, на телефона за, за възрастни и за насилие върху а, жертви на домашно насилие, а, може да се каже, че няма увеличение, просто защото а, има затруднения да се обаждат там жертвите. Най-вероятно това е така. Много ви благодаря за този разговор. Надежда Стойчева, директор на фундация «Анимус», която създава първата национална гореща телефонна линия още преди 23 години а, и е приела вече, ако мога да си позволя да цитирам статистика от а, сайта на «Анимус», вероятно над 34 000 обаждания. Това е първата, понякога единствената възможност на хората пострадали от насилие да потърсят подкрепа. Могат да го правят и сега и е важно да знаят, че има възможност за подкрепа. Онлайн, телефонно консултиране и че има как да предадат информация за това, което им се случва. Още веднъж горещите линии 0800 186 76 и 02 981 7686.